András, a gyáva Száz évvel ezelőtt nagyapám, akit nem ismertem, 34 éves volt. A karácsony az orosz fronton érte. Vele sok millió katonát szerte Európában. A 14es volt az első háborús karácsony, még három jött utána. A lövészárkok és a bunkerek árva férfiai ölükben a kisdeddel, még árvábbak lehettek azon az éjszakán. Hetek óta tábori lapokat, katonaleveleket, fényképeket forgatok, a nagy háború krónikáját olvasom. Temetők fejfái sorakoznak előttem, hősi emlékműveken a hosszú névsorok, amiket valamiért, valami szorító fájdalomból bárhova is vet az élet, kis faluba, városkába, templomok fala mellé, mindig végigolvasok. Sorsok torzói a nevérrészletek, hiteles tanuk mind. És nekem egy csizmás öregember, akit nem tudok elfelejteni. Anyámmal utaztam Temesvárra, vele kerültünk egy kupéba. Akkoriban az emberek könnyebben szóltak egymáshoz, ki honnan keveredett, ide, hová utazik, hogyan él, merre, tart, a csizmás parasztember egyik mondatára szó szerint emlékszem. Anyámhoz fordulva azt mondta. Én a nagy háború gyávája vagyok. Nem sok harcban voltam, kedvesem. Kirít az emberek közül. Sötét szeme, hófehér bajusza a barázdált arca, a szeme körül mély ráncai. Fehér haja rövid, ahogy a régi parasztvényképeken látni, Legényesre vágva, a csizmája fényesre pucolva, kockás inge fölött mellény, rajta fekete félkabát. Emlékszem, amikor a kalapját föltette a csomagok közé, akkor láttam magas ember. Nehéz volt gyávának elképzelni. Megkérdezhetem, hány éves a kisasszony? fordult hozzám. Mondtam, tizenhét. Na, Éppen kerek hetven esztendő van közöttünk, mondta anyámnak, de akkor már benne volt a mesélésben, András bácsinak szólítottuk. Az elsők között hívták be a tizennégyesbe, tizennégy nyarán. Két kislánya volt, az egyik karon ülő. Egy tanyán gazdálkodtak valahol kecskemét körül. A szüleivel éltek a feleségét Ilonkát a közeli tanyából hozta. Állataik voltak, lovak, tehenek, disznók, ahogy lenni szokott. Mind csak egy fiúért imádkoztunk. Na, szerettem a kis leányokat is, de a fiú azért csak abból lesz a segítség. És egy nap mondja Ilonka a feleségem, reménykedjünk. Megsukta jön a harmadik. De nekem a behívó jött. Nem tudtam megvárni a kispuját. Az orosz frontra vittek. Andrást 15 januárjában patrulba járőrbe küldték. Hó mindenütt. Fedezék, ahová bújni lehet sehol. Tüzet nyitottak rájuk. A társa lerogyott, nem mozdult többé. Ő több sebet kapott, összeesett. Az oroszok szedték össze, így lett hadifogoly. Sebesült vonalon vitték valahová éjszakra a hátországba, alig volt benne élet. Ha nincs az az orosz asszony, mesélte, ott marad abban a fagyos, idegen földben. De az a fiatal asszony megmentette. A vonat egy távoli kormányzóságba vitte a hadifoglyokat, nagy szükség volt ott férfi kézre. Az asszonyok válogathattak a lerongyolódott foglyok között, kit kivisz munkára. Andrásban az életnek éppen csak pislákolt a gyertyája, egy Lidocska nevű asszony mégis őt vitte magához. Megmosdatta, kiápolta, kímélte, hagyta gyógyulni, míg jobban nem lett. Az idegen katona hónapokig lábadozott a ház mellett egy kis kamrában. Lidocska parasztasszony volt, fiatal. Amikor András felgyógyult, hálát érzett, és vágyott tenni, amit csak tudott. Azt a munkát kellett végeznie, amit odahaza. haza Szántott, vetett, aratott, állatokat ellátott. Értett mindenhez. Rendbehozta a kis gazdaságot, együtt dolgoztak Lidocskával, együtt ettek, és egyszer egy csendes este után együtt aludt az asszonnyal Lassan két év telt el. Andrást mardosta a lelki ismerete, de csak maradt. Lidocska fiút szült. 1917 karácsonyán a kisfiú már tipegett. A pravoszláv karácsony odébb van, mint a miénk, és András egyre többet gondolt haza. És egy nap sárosan, elkinzottan, kötéssel a fején meg a karján egy katona állított be az udvarra. Lidocska férje. Betámogatták a házba. A kisfiú ott bámulta az idegent az lábánál. A vonatból a tájat szoktam nézni, most csak András bácsit faltam a szememmel. A zsebkendőjét a kezében tartotta, ha elfutott a szemét a könyv, gyorsan megtörölte. Amikor az orosz felgyógyult és már bírta magát, András eljött tőlük. Sírtak mind A fekete orosz kenyérből, amit Lidocska a zsákjába tett, egy kicsi darabot hazamentet. Kopogósra száradt, de megmaradt. Bújkálva, félelemben, hónapokig tartott a szökevény útja. Veszedelmek közepette a háború végére keveredett haza. Csak megsegítették odafentről. 1918 karácsonyának másodnapja volt. Semmi híre nem volt a családjáról. Semmi. A faluban a kocsmába tért be, ismerőst keresett. Egy régi cimborája a mankójára támaszkodva csak hallgatott, amikor megismerték egymást, csak hallgatott. Ittak egy áldomást, aztán a cimbora a földet nézve csak ennyit mondott. Emenj ki a tanyádba, András! Nem úgy van ott, mint régen volt. Ennyit mondott, de ebből nem sokat értett. Éreztem, hogy van valami, ami nincsen rendjén. Valami baj lehet? De hát ennyi év után vágytam utánok a kisleányok, és a harmadik gyerek azt se tudom, mi lett, fiú vagy lány, éle, és Ilonka és anyámék, hát hogy ne mentem volna? Gyalog ment András cukorkát vitt, nagy kincs volt az, és vágtattak a fejében a gondolatok. De arra nem számított, mi várta. A tanyában nem csak a családját találta. Egy orosz hadifoglyot is. Drisa nem bent a házban, hanem a kiskonyhában aludt, de Ilonkának négy gyermeke volt. A két kisleány, a négy éves kisfiú az Andrásé, meg az orosz fiúcskája. Az már járogatni próbált. Ilonka állt az ura mellett, és egyre csak hajtogatta, Engem báncson édes uram, engem. De hát nem bántott a hazatért katona senkit. Hát hogy bántott volna? Hallgattak, sírtak, ölbevették a gyerekeket. A vonaton András bácsi a szemét törölgette. Tudják, az orosz letérdelt, a fejét a földhöz szorította. Fölemeltem. Ilonkán láttam, mennyire fél, megöleltem. Nem tudtam én beszélni, csak magamban hálálkodtam az Istennek, hogy bárhogyan is, de hazavezetett. Hát így neveltünk föl négy gyereket, és így formált engem a gyávát a háború.